Ніхто не контролював, як я працюю. Та ніхто, власне, не мав права контролювати, крім комісара госпіталю, Савінова. А він, звичайно, довіряв своїм політрукам. Проте я ставився до своїх обов'язків доволі сумлінно. Лікарям і медсестрам не набридав політінформаціями, зате багато часу проводив у палатах серед поранених. Я сам майже рік перебував у їхньому становищі, отже добре знав, поранений солдат потребує не лише лікарської турботи. Майже у кожного були якісь особисті справи, котрі належало залагодити. Одному мати писала, що її кривдив голова колгоспу, іншому писала дружина, що десь загубився грошовий атестат, і вони з дітьми голодують. Такого щодня набиралося доволі. Від імені комісара госпіталю я писав листи то в райком партії, то в міністерство, і треба сказати, що ці листи не лишалися без відповіді. Якщо солдата відвозили далі в тил, ми намагалися його розшукати. Пересилали йому відповідь. Це була реальна допомога моїм братам по долі, і я відчував, що немарно живу серед них. Нерідко поранені зверталися до мене з тим, що в західних арміях довіряють лише капеланові. Важко людині прожити без гріха, і хоча здебільшого поранені були атеїстами, але муки враженої совісті властиві не лише віруючим. Пригадую старшого сержанта, який покинув пораненого товариша на полі бою. Тепер він мучився сам і час від часу шарпав мене. Слухай, політрук, а ти що думаєш із цього приводу? Висотка прострілювалася з кулеметів, до нього неможливо було підползти. Ну і мене б там поклали, на одного вбитого або полоненого було би більше. Яка від цього користь? Я розумів, що ним керував страх, а не тверезий розрахунок Проте не наважувався йому цього сказати Якщо в його душі ворушиться їжак совісті То це для нього достатня кара і на все життя Іншим разом, нібито без будь-якого зв'язку з його історією Розповідав йому про кулеметника Яковлева, який виніс мене з поля бою Я робив це не задля для того, щоб струмити суку душевну рану солдата а Щоб він упевнився, совість його карає немарно Адже Яковлєву ніхто не наказував ризикувати життям заради мене То було вилінні його совісті і ще до того, як до сек 290 прибула Ірина Я познайомився з поетом Іваном Неходою. Його цікавив герой Радянського Союзу Щепун І він заради нього приїхав до госпіталю Якось нехода навіть заночував у мене Зустріч із поетом будила в мені спомени про Київ Про літературний світ до якого я встиг вже зазирнути одним оком. У моєму випадку інакше й бути не могло. Де ж мені взяти двох? Я розпитував у нього про Леоніда Первомайського, якого пам'ятав і любив. Проте Нехода у відповідь якось недбало відмахнувся. Та все ж таки від нього я довідався, що Первомайський інколи буває в Москві. Нехода дав мені свій телефон – Якщо вже так тобі хочеться з ним зустрітися, подзвоній мені час от часу, я знатиму, коли Леонід Соломонович буде в Москві. Сталося це вже тоді, коли до госпіталю приїхала Ірина. Я зателефонував на ході і у відповідь почув, Микола, приїзди, Первомайський тут. Де це тут? Перепитав я. У готелі Москва, звичайно, поверхом вище від мене. Ми з Іриною роздобули квіти і поїхали до готелю Москва. З годину чекали на поверсі, де він мешкав. Нам не терпілося, і ми вирішили спуститися на перший поверх. На сходах ми зустрілися з Первомайським, який піднімався з якоюсь незнайомою жінкою. Потім ми довідалися, що то була Тетяна Стах, давній друг сім'ї Первомайських. Ніколи Леонід Соломонович не був таким по-чоловічому привабливим, як тоді, 1942 року. Він мав звання батальйонного комісара – по два прямокутники в петлицях Був підтягнутий, ставний, з невеликими вусами Котрі, як мені видалося, дуже йому до лиця Виглядало так, ніби він був справжнім військовим Здавався навіть вищим, аніж був насправді Мені хотілося схопити його в обійми Але вишколеність на військовій субординації не дозволяла цього зробити А Пераумайський взагалі не був сентиментальною людиною Поглянув на нас добрим любовним поглядом, помітив у мене жовту нашивку над кишляної гімнастерки. У досі того часу сказав «О, Микола, у вас тяжке поранення». Я ствердно кивнув головою. Ірина вручила йому квіти. Первомайський був помітно зворушений. Великий вестибюль на дев'ятому поверсі був вільний від людей. Ми сіли в крісла і стихо гомоніли. Тим часом підійшов Микола Бажан.